الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا على ما زهبا إليه المشايخ من أن معنى العرز بحسب اللغة ما يمتنع البقاؤه ومعنى الجوهر ما يتركب عنه غيره ومعنى الجسم پرون مگو تاسیویلی او سی غرض تمہیدی کلام دالا پارا دی رد علی الباز نن په پا بعضی علماء و د دفتی سوال کی سوال دار ازید سی ماتین رحمت اللہ لی صفات سلبیات انزیه یدی واجب سبحانه ہو زکر کن شاریخ دیغ دی پارا دلائل ویلی او دغه دلائل مخالف دیله طرریخي دی مشا خو نه په کار دا چې دویم د لایل زیکر کړي وایي پهطره زه په و فختې مشاه خو بندې لکه مسله نو یغوی دلیل دا ویللی ده چې الله تا لا ل دی راونه نه دا رض نه ده ویدی و جناتی آرز لغتن رازی پا مانا دی ما یمتنیعو بقاوهو سره. نو که زاد دی باری تالا آغا آرز و گردی نو بیابو دی دی بقا ممتنیعاسی. حالان که وجو، وجوب الوجود آغا منافی دالا امتناع دی باری تالا سره. نو دی و جناتی اللہ تالا آرز دغه آغا سنور دلائی لی. نو شارح راغېله دی نه جواب دادا چه دغا دلائل چه و که فله الله ما زه هبا اللي سره حاصل د جواب به دادات چې دغه د لایل چې دوی زی کړ وو نو دا ظایف د لالو ل دی ووجنا پهې طرریخي بندې رحمت ماتن رحمتولهلی او شارح نه دی زی نو زوب د دلیل دا مستزم وي زب د داوا لره نو بیا دغه دعوی هوي چې هغه پهقین او قط طرریق بندې ثابتې دي پیغه که زعب پیداکی ده نو دیده وجه نه چه دغا دعاوی کمزوری نسی نو د نمت او ترز دی دلائلو بدل که پا بیل مستقل طریقی سره زکر کده آغا طریقه ده مشایخ و ایران او دل او صدا خبرا دلائل ده دوی ولی زعب ده دی نو دیگه ده دی پارا ده تبسیل که لکه دوی دی دوی درمبه دعاوی ده پارا چه اللہ تعالی عرض دلیل دا دلیل ویلی ده چه الله عرز دی وجینا ندا چه لغتنا عرزو لیکی گی دی لرا چه دی غی بقا ممتنیعوی. اوز که زد دی باری تالا لقبله دی عرازو نسینو دی بممتنیعو لبقا سی. حالان که پا قطعی دلائلو ثابت دا چې دی دایمی ابا دی ازلی زد دا. دی باقی زد دا پده بند زوالو. اغا امتناع نسیرات ولی یالند خبرو که چه وجوب الوجود اغا منافی دا. لا امتناع دی باری تالا نوح حاصل د دد په مابن کې هغه منافعات راغلیو ل دوی وجنا الله تعالی عارض نسې جوړېدلې خو اوس دغه دلیل چې دوی ذکر کړي دا دلیل ځکه صحیح نه ده چې اصل کې عارض اگر د تنويلې کې کیږي چې ما يم تنيعو بقاهو بلکې عارض ویلې کېږي هغه صفات لاته دي قائم ویل موشب سره عارض ویلې کېږي اغا صفت له چې دي قائم ویل مخکې موشب سره بیا دای محملووي پهې مخکې موسوب بندېغا په حمله اشتقاقی سره او بیا مشتق دی د محملووي اغا په حمله مواتتی سره لکه مثلا بیاز را واخله اوس دا للقبللی د آراونه ده نو دا یوسی پوي لپاره د موسوب حمله حملې په د موسوب بندې راغلی وی اشتقاقی لکه ویل کېږ چېې ال الجدار زو باید نه خو چې کله د د مشتق را وغلی لکه ا غ بیا عمل کېږي په د موشوب بندې په حملې مووااتتی سره لکهویل کېږي ال الجدارو زونه نو حاصل دا ده چې دی ته رض نوویل کږي چې معیم تنیو بقاو ک بیا اومه نه ماې لغتنې نو غرض د مخو په نف د رض سره هغه نهف د رض علىل اطلاق ده نف د رض ملکن ده هغهکه په حسب د معاللو غويوي او که په حسسب د معنا استاصطلای وي نو کداغه معنا او دلیل ذکر کو چې دغه مشایخ ذکر کړای دا نو نفع دی عرز خو به واجب سبحانهونه اغا په اعتبار یو معنا وسی څه معنا لوغوي دا خو په اعتبار او حسب د بلې مانا سره څه معنا اصلاح درا نغلله نو کامل نفع دی عرز و نه سوال بلکې اغا په یو جهته او اعتبار خاصه بندې وسوله نو دا کمال تنزیه نو په باب دی واجب سبحانه هو کې نو د و جنا دغه دلیل ځایی په کمزورې دلیل دا دویم د دویویلليوو چې الله ره جوهر جو هرر نه دهوللیوي د وجنات چې جوهره دی ته ویللی کېږې ما تبا ما ترککه بړان هو غیر رو چې دې بل شي جوړو تر چې د بل شي جوړو ترکیې بور نه راغلی نو اوس ک چېرته د موږ جز لپاره د یو ش و ګځو نو بیا به تررکب په باې تعاللا ک راسی ج ځک حدوث دی باری تالا بلازم سی زکا دی با جوزوی لمرکب نا. مرکب حادثوی نو د به هم حادثو گردی. زکا چه جوهر خودی تویل کی گی یا ترکبو غیروه آنهو چه بلشی یا ترکبو آنهو غیروهو چه لدن بلشی جوڑی گی. نو اللہ جوهر ندا زکا که دی جوهر سی نو بیا با لدن دی بلسی جوړ راغلی غلی وین دی با جوز لپار دی یا مرکب وین. هر مراقبب دا حادث حادی شويلی ځکه هر مقبب په قیوام کې محتاج وي خپلو اجته نو احتیاج امارهدي امکان او د حدوث نو جز د حادث لا کو نه الله ح نو بیا به الله حی سوو او دا منااف له خدمې ذااتې د باری تاله سره په دلیل خپه شوي د مشایخو خو مګ دا دللم ضایف ده ولې ضیف ده و وجه د زو دا ده چې اصل کې جوهر هرر دی ته بلکه جو هر ویلې کې ګډېلره ما یکونه متحز ما یکونه متحيزنه چاغه په یو حیث کې راغلم یا جو هر ویلې کې ګډېلره ایزا وجودت بالخارجی لکانت لا فی الموضوع نو چې دوی معنا کلی دا چې ما ترکب عن غیره دغه معنا څه معنا نه ده او په دې لدی وجود نه دا دلیلم ضایفت بل دلیل ویلې دا چې الله تعالی جسم نه ده جسم وی چې سندیت ویلې څدې مرکب ویل اژزاونه نووسک الله تعالی جسم سی نو پدکه بو ترکیب راשי ترکیب مستوجب د حدوث لره حدوث منافید لکدمه او لوجوب ذاتي دی بار ته لا سره مساوبت صلات الله تعالی لیسه بجسمنا خود دلیل په دې باندې څه جسم به ته ویل کېږي چې اغا مرکب ویل سناله اژزاونه نو د یی دلیل په دې باندې دا چې ویل کېږي هازه اجثم من ذالک دا یو د جسمت په اعتبار له بل نغټه لدې وزنات د یو اجزا ډیر دي او د دې دي. بل اجزا کم دي معلومه شولاته چې سم دي ته ویل کېږي چې دای مرکب منل اجزاوی د نور اجزاونه د ترکیب راغلي ویني خو لیکند دا دلیلم سیندا ولې ودې وزن چې دا یو جسم د لبل بل نه لوی وي لدې هغه د مشتمل وی په جزائین وبنده او الله تعالی ولا اعاذ بالله هغه دې مرکب دی اجزاونه نه نيوي بلکې اغه د سير جسم دي او یو جز د راغلي وي ځکه د اجسامونو معلومه شولہ چې تکثور دی اجزا سر او سره اجسامیت ثابتيږي نو اوس یو بلشي دی اجسامي لبارې تالانه پدې اعتبار چې اغه دی مرکب من جزئين وي او په دغه کې د اجزا سره وینې یو جز دی راغلي وي خو جسندوي نو بیا اطلاق الجسم علي الواجب په دغه تقدير د دوی ل دلیل نو صحیح وغږی د کنا حالان کې اطلاق لاخ د جسم په باره طالب باندې نسی کېدلې نو د یو جنا دغه دلیل چې دوی ذکر کړي را دا هم زائف ده او بل دلیل ده دا ذکر کړي را چې واجب سبحانه هو د مرکب له اجزاونه نه نه ده ولی وې دې او جنا چې واجب سبحانه هو هغه مرکب دی اجزاونه ني نو دغه اجزا دي د بخالي ني یا به متصف په صفات الکمال او یا بلازمی په صفته نقصان کچرتدا مشتمل په صفته نقصان باندې نو تاسې ته معلومه ده چې نقصان دی جزء د مستزیم د نقصان دی کل کولره او کما مشتمل په صفاتو دي کمال وی نو یو په صفاتو دي کمال کې وجوب دی واجب سبحانه هو ده نو اجزاب ی واجب او جزې تعداد دي وجبا او راځي نو دی او جنا الله تعالی جسم نه ده ځکه چې جسم ویني نو بیا به اجزا وی په پ ډول اجزاب یا متصف به صفته او أو يابه متصف بصفة نقصانه كم متصف بصفة نقصانه خليه يلزم النقص في جنابه تعالى تعالى الله عن ذلك علوه كبير وليه في ذكا تنقصان دي جزء دا مستزم دا نقصان دي كل لها أو كتيتنا دا متصف دي بصفات الكمال نزيه ما چه یو پدیکي هغه وجوب راغلي دا نو بیا بل لازم چې تعدد دی وجباو دا دواړه باطله معلومه شولته دي الله لپاره اجزا نفس نو د جسم نه دراغلي نو دغه دلیل چې دا هم باطله ولی په دغه دلیل کې دی یو چارې فاراجیزه ده چې دغه الله تعالی لپاره دي اجزا وی ولا یاز بالله او دغه اجزا د متصفه صفات الكمال وی الوجوبه سوا دي وجوب نه په نورو صفاتو متصف او ګرځوا نو تعداد دي وجواب عمران غي او دا نو قسم په جناب هه تعالی لا لازم نس نو دغه دلیل چې دی ذکر کړی دا هم ضعیف ده کمزورې دلیل ده په دې سره په ثامي ترشه سره تنزیه دی واجب سبحانهونه ثابتيږي او بل دلیل دا ویلی دا الله رب العزته اغا د صورت او د شکل وال نه ده اغه مشتمل په مقادیرو او کیفیتو بند نه ده ولی وې دې وزن چې کچیرته دی مشتمل وي پټول او صفاتو بنده نه پټول او شور او اشکار او مقادیرو بنده نو په دې ټول او اشکار او شور کې اغه بعضې له بعضي سره منافی وي بی. نو بیا خو اجتماع دې ازداد او رغله او کچیرته د سويتی په بازو بندې مشتمل وي نو زې امه چې د غټول شور د غټول اشکار دا غټول مقادیر او کیفیتات الله رب العزته متساویات الاقدام په وړاندې کېدل کېدلو کېټول مساوي وو نو ته چې په بازو سره دې متصرف کەی په د یو شي کلی بولي په بلې ول نه بولي په یو صورتي بولی په بلې ول نه یو قسم مقادیر او کیفیتات د دې لپاره نور ول نه ورته نو دا محتاج د مخصص لره ولې علت بغاړي علت استنه نو ترجیح بلا مراجعه لازميږي معلومه چې الله تعالی آغا په صورت بندم نه ده الله تعالی په شکل بندم نه ده مشتمل په مقادیر او کیفیتاتو بندم نه ده مشتمل په دی په یوه شوي ځینته ورسیده خدای یعیز دغه دلیلم ځای په وجهی ضعف و په وجهی ضعف داتې الله رب العزت دی یو چا د پاره دا جایزه نه د یاد کی وی چې الله تعالی دی ولعیاذ بالله په ټول مقادیر او اشکال بندوین او پیدال پټول او سورو اشکالو بندې دي او ټول کیفیت دورت ثابت وي کته چې فدی کې خو اجتماع د ازدادو راځي مګایو چې تا کې از دادو ممکن په واجب باندې کړای دا قیاذ ممکن په واجب باندې باطل ده په واجب کې اجتماع د ازدادو محل په واجب کې اجتماع د ازدادو جایزه ده ممکن کې اجتماع د ازدادو د محل ده الله تعالی لکه څنګه چې قهار ده بل ترته هغه سي حليم ده کنه په دې نو لکه د الله لپاره غضب ثابت ده دغه سده د الله لپاره حلم او رحم ثابت ده قهر او رحم قه غضب او حلم دا خپل مابین کې ازداد دي که نه نو الله تعالی کې اجتماع ازداد او راغله ده نو دا خو تقیاس ممکن په قیاس دی واجب په ممکن باندې کړای را او دا باطل ده نو دی دیو جنا چې پدې کې خلوقال کېدلې سند دا هر یو دلیل دي سیو چې په یو کې ویلو کال کې دلایصه دی وته نو د دې تام تن دې په دې سره نه حاصلې ده نو ځکه شارح رحمت الله لې را بدل کړه اغه په بل عنوان او په بل طریقه سره دلایل ذکر کړه لپاره دې دغه دعوی زکه مخکې مګوتاس ویلې چې زو افدلیل ده دا مستلزم زو د دعاوله را بیا دغه دعوی کمزوري کېدلې او دغه دعوی هغه قوی ترین دی دا وی و د دی د پااره قوي د لا په کارو نو دی وجهنا د مشی خو طرریخ پرېخوله په بلې طرریخې بندې مستقل د لالو ولی تااسې پهې خبره سنا پوه شوئ ساحېکتتی وور دی دی خبره داېکر کې د صحیح به دغه د لالو کې ټولو کې دا خبره راغله چې په دی سره مدهدي واجب سوحانه هم راغله او دا رنگه تنزيه د باري سبحانه هموس او بل خبره داوه چې دغه څومره صفات دی باری تعالی دي, دي. دغه محدثاتم په یغه بندې دلالت کوي لکه څنګه چې په واجب بندې دال دي دا رنگه په صفاتو د باري تعالی باندې مې خو دي په په خبره باندې یو سال راځي چې قدرت دی الله تعالی صفات ده او علم دی الله تعالی صفات ده سره دینا محدثات او ممکنات په یغې دلالت نه کوي نو د راغې لدینې جواب وکم چې داغه علم او قدرت دی الله تعالی صفات کمال دي محدثات او ممکنات دې په ثبوت بندې دال دي څنګه دال دي وې زکا چې الله تعالی دغه ممکنات پیدا کړی دي, دي نو پیدا کول هغه فرادی علم د چایلم په پیوشي وی بیا پیدا کې او پیدا کول فراده اه قدرت ده ولې کچیر تدلري کینو ازداد دده قا... هغه نو, نو دي لکه علم لري کی خو جهل به ثابتيږي او چې قدرت لري کی نو عجز به ثابتيږي نو جهل او د عجز سره بیا د امکانات نشي फायदा کولای نو چې کله دا امکانات پیدا کړي یغې په دې دلالت کوي دا نو وسائل چې دا, دا خبره کوي چې قدرت او علم په دې باندې محدوثات دلالت نکوي دا خبره صحیح خبره نه ده نو دو خبره راغله یو د فد او ردیو کپ مشایخو بنده او دویمه مستخیل بل دفعه سوال وکړم عبارت اوس ګور لا را مذهب اله لمشایخو نه په هغه طریقه بندي چې غیره لرځه ځه کړي د مشایخو, <مشایخو>, <مشایخو>, <مشایخو> من ان معنالارض <سؤال> اسی معنی دارض به تبادل لغت سلام يمتنع بقوه دتوی لکی کی چې بقای ممتن او ایمان د جوهر دتوی لکی کی ما ترکب وان هو غیره چې بل شی له دنه جوړی جسم دتوی لکی کی ما ترکب هو وان غیره چې دیل بلش نه جوړ سوي په دلیل د دې بندي جهاز اجسام من ذالک او بل دلیل ویل دا چې واجب کوم مرکب ل دغه اجزا او نانو یا نو تا د دې او جواب راغی او کنو مشتمل <سؤال> انه نقصو حدس راغی په بارثه لکه او دا رنګه الله تعالی په شور او اشکار او مقادیر او کیفیت او بندندات زکیاب پټول بندوي فیلزمو نلازمیږي اجتماع د داد یابو یا په وازو بندوي نو د خپل مسوولیت او اقدام دي په وړاند کې دلو کې الله رب العزت د غټول ته سره وړاند کې دلو کې دا ټول الله تعالی برابر دي متصيفو بعضو خلفو بعضو او نو په افاده د مرحه او په نقص کې او په ادمي دلالت د مختصاتو کې پیغې بندي فیصله کي رو الى مخصوصنا نو دا بخام حيواله ته محتاجوي کعله ته مراجعه نه وي, وي خو ترجیح بلا مراجعه راغي او کعله ته مراجعه وي نو وي دخل تحت قدرت الغير داخل غيره من شخصه غیر غير ترغى دا مراد امکان ده کنه نو دا لازمي ګي امکان او حدوث دي باري تعالی فيكون حادثا بعهاديث غرذي په خلاف د علم او د قدرت نه فینها ده د فلسفال کې په خلاف د علم او د قدرت صفات کمال نه زکه دا صفات کمال د تدل المحدثات و تدل المحدثات و دلالت کوي محدثات علا شبوتها په شبوت د بندي او ازاد دي, دي صفات نقص اندله دلالت لره د دلیل نه راغلي د محدثات علا شبوتها په شبوت نه قايس دي د بندي اوس دغ دلالل رانه وړوله ویلی انا ها تمسوکاتون زعیفتون از کدا کمزوری دلائلو توهینو عقایدو تالیبین کمزوری کولی عقیده دی تالیبانو و توسعو او پیرا خکاوی مجال تاعینین اغا میدان دی توعنی لگوونکو د پارا زعم من هم دی دویبو بیادا عقیده او گمان را چې دغه دغا مطالبی علی بناده علا امثال هازه شبه الواحیه په پو مثل دی دغا سی شبهو بندی الواحیه تی اغا دیر کمزوری د دی نو د دې لپاره چې څوک دا ونه ای او تو عینینو مخالفینو د لپاره لاخ لاس نه سین نمګه هغه دلایل پرې کول په نوې طریقې باندې نور دلایل ذکر کړی